Huh? Huh? Lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, kaitso, kaitso, kaitso, hemen gaude berriz bidazoa acak saioan e, antxeta irratian, eta agur bat ere txapa irratiko lagunei, e, saioa entzuten duten lagunei, eta zergatik ez, ba, kaleko movida saioko lagunei e, txapa irratian emititzen dena ere. Ba, gaur, Ba, snookan gogoan dirik, ba, diskak bilatzeko ta eta beraz, ba, klasiko batzuei ba, bueltatxo batzuk emango dizkio gu gaurko saioaren titulua Bilduma mitikoak Tomaia, oideketa eta bilduma mitikoekin azteko ba, zergatik ez e, ba, eskuak behatzekin azaltzen zian bilduma hau non kortatu, zikatriz, jotakie eta kontuzi taldeak biltzen zituena eta bidazoan gaudenez bazergatik ez kortaturen bertsio honekin hasi abesti katxondoa eta eta guazen bildumako bigarren taldearekin hemen sorpresarik ez dago zeren ia iageienok jakingo dezute nortzu diren ¡Escupa el ministro! ¡Escupa la estufa! ¡Que va en su ritmo! ¡Escúpenle a los seis ¡Escúpenle a los viejos! ¡Escúpenle a la tumba! ¡Se ha jodido el muerto! se te escupió! ¡Dios sobre la tierra! ¡Creando por tu mar la jodida Raja Nueva! se te escupió! ¡Dios sobre la tierra! ¡Creando por tu mar la jodida Raja Nueva! Suba la calde Suba la calde Descubre el ritmo Descubre el ritmo vais su ritmo? Hidratio espegatua, gara escupitago No te sientas cortado monten el caretolamo Garen un incontentu por supuesto la otra mano Seguid escupiendo por la cila da tu paso Garen un incontentu por supuesto la otra mano Seguid escupiendo por la cila da tu paso Escupa la alcalde Escupa al alcalde Escupa al ministro Escupa la estufa Cuidado por órganos del gobierno, ¡Los armas se están aguriendo! Estamos hartos de alucinar como esta política de mierda, democracia de con de sabor aburrido para tener a la gente contenta. Cuidado por órganos del gobierno, ¡Los armas se Durasegurada, ahora y a toderoillos, os los vacíos. We are real class. Claro, brodas. ¡Mira lo primo, motor, nuclear! ¡Eres el gobierno! Cuidado burócratas del gobierno dikatriz eh ba hau enzuterakoan oraindik hiak punta jartzen zaizkit eta kidobroka ta zabesti orean sarrera ba, bortitza ta ostias ohi dituk talde oldarkorra eta niretzako beraien grabaziorik Onena, hau da e, oldarkortasun eta bortizkeri handiena duena bere lendabiziko diskarekin, batera. Eta, bueno, badakizunez, ba, talde hontako ba, partaide guztiak igik daude. Gero, bigarren etapan, gitarra jotzen egon zan tipuak, ba, auberpisten zaiatu zen, baino, txorak eri utxean. gelditu zan dana, tontak eri utxean. Beraz, zori honez, edo zori Ez dugu inoiz, zikatriz berriz ikusiko. Eta bildumarekin jarraituz be aldean, diskaren bigarren aldean ere, ba, nahiko gauza interesgarriak zeuden. Hukristun burrundaile, eskupe, todo este sábado me lo voy a pasar, privando en mi casa, ez da reventar, baina zer da, hau, moskorkeriari odake egiten edo, ba, talde hau, jotakie genuen, azpeitiko jotakie, beraien, ba, pop rock, energetiko horrekin, beraien, abestirik, boro bat da, haukristun burrundaile, niretzako bentzat, E, hauzan pop rock talde bakarra non punki piloa joaten ziren beraien konzertu eta eta bueno, diska mordoska aterazituzten geroz eta popa guak eta biguina guak, baino baina badaukate historia bitxea eta luzea talde honena eta bilduma honetan badago ba, beste talde bat diska izten duena Gen paso libre, kontuzi taldearena, kontuzi iruñako taldea zen, eta uste dudanez, e, partaideren bat, ba, tensión taldean jotzen zuen. Tensión taldea, ba, Euskal Herriko Lendabizikoetariko punk talde, talde iruñarra izan zen, mila bederetzen eta irurogeita emezortzian sorturikoa, baino... E, bizi iraupen laburrekoa eta uste dut e, grabaziorik beraienak ez daudela. Beraz ba, kontu irekin ba, konformatuko geha. Bueno, diska hau mila bederatzen talarroa eta bostan irten zen ba, soñua zigilloaren eskutikan. Non, non, ba, normalki ba, musika folkloriko eta ateratzen zuen zigillua zan. Eta garai hauetan hasi ba, ziren kom artean arriskatzen ba, rock punk eta olako gauzak ba, editatzen. Eta horrekin batera ba, rock Euskal Rock erradikala asmatu zuten eta horrekin ba, nahiko ondo joan zien joan zienen salmentak. eta Euskal Rock erradikala ere estado de regulación de empleo gazteleraz, hori da, horretakon asko daukagu orain. Eta bueno, hau alde batera utziko dugu, eta beste bilduma mitiko batekin jarretuko dugu, urte berekoa baino pixkat berandugo irten zana, zei talde biltzen dituena eta bere izena, kondenados alutxar, takatakata! Dan Bataldea. Dan Bataldea eta beraien suzio Progreso, kondenadoza lutsar diska hau irekitzen duena. E, mila dertzen talargoa eta bosteko diska, baina usteut mila eta bedertzen talargoa eta zeian, irten zana. Ta, dan Bataldeak ba olako eska jarkor soinuekin asiein zan, asiera batean gaztelera abesten. Baino geroago eh e, abaslari aldatu zuten, abelek talde hautzi zuen ta e, euskeras hasi zirean egiten eta musika baita ere pizkat lasaitu zuten, baino beraien plataforma Lenda diska nahiko gomendagarria da eta beraien bigarren diska entzun daiteke, ez daute esame saka dela. eta hirugarren diska daukate Frango Funts izenekoa No, ba pizkat eksperimentazioan hasi ziren e, garaijaietan ba hain modan zeuden crossoverrekin, rap-rapekin eta olako gauzekin, baino nola hori gure gaia ez den, hori beste saio batzuentzako utziko dugu. Beraiek bila dezaten. Guk nahiko bilatzen dego ta. Eta ba hautzan e, laudioko taldea dan ba. Eta ba goatzen ba bilduman dagoen beste talde batekin. O tal de Verdiñada, verás un Bueno, bia besti sartuza izkigu, baina taldeak pena merezizuen taldea, noski, bab da, ando ingo taldea. Eta hemen bere lendabiziko garaietan, e, Euskal Herriko jarko orain bat. Eta, ba, maketa bat atera zuten gara hontan, e, kondenadosa lutsar honetako ba, iru laua abestiak, Eta ondoren etorri zen beraien bide huts, etxe huts, diska bikaina. Eta ondoren beste diska beste diska gehiago etorri ziren, e, bai, e, estilo aldatzen joan ziren, eta estilo berriak sartzen, eta neko talde originala bilakatu zen. Eta bar, tori historioa, labur-laburra. Eta bajarretzeko, Ba eh, alde hau isten duen taldea, laster zerezana emango duen taldea. Ez eh, ben dugu ziudadanoa normal ultimatum taldearena. E, ultimatum talde iruñarra ba, bizitza motza izan zuten ere eta beraien artean ba, bajaren bat ere ba, e, e, egon omen zen. Eta ba, laro gaita bost inguruan izan zen ba, bere garai horrena eta ia garai bakarra, baina bueno. E, laster, e, itzultzeko dia e, ultimatum taldeko taldekideen artean, ba aurkitzen da non gaur egun ezaguna da Lendacaris Muertos taldean bateria jotzen duelako eta garai batean e, Tijuana in Bloom jotzen egon zen beraien bigarren diskako garaian Eta ba, ultimatum taldea ba, berreskuratuko dute, edo hori esaten dute behintzat, eta berreizentzuteko aukera ba, izango dugu. Badidur di, lendakariz muertoz ekin, ba, biran edo, irtengo direla, ikutsiko dugu. Ea zer moduz dagoen, hau. E, hauek, e, bi abesti hauetaz aparte, zaukate beste estudioko ezer, Badago, maketa bat, zuzeneko kontzertu batena, non beraien abestia sarten dira, ustez dut ziala, ultimatum, porkeriate, iruñarrak ere, eta nacionales katalanak, Bartzelonako kontzertu batean, biltzen zuen kaseta, eta iaia hori da talde, eto alde honek eman zuen bakarra, Baino ea bat ze talde gaiago ditugun bilduma hontan. Batumean abesti bat kolatu zaigu hemen berriz ere, baina zeingo dugu abesti hona da ere, lege buestas almas, ba, ojar, eh, bueno, diska hau, epa, hemen erorien zait, kondenadoz a luchar izenekoa, ba, disko suicidas, eh, katera zuen, disko suicidas, eh, zigillo bizkaitarra, ba, Hasi ziren eh Disko Suicida Zigilua hizizanean, ba, izan daiteke ba, bakarra izan zena, ba, Bilboko rock taldeak eta ba, editatzen edo singleak ateratzen, ba, arriskatzen zen bakarra. Adibidez, Aramaren lendabitziko singlea Disko Suicida sa ateretakoa da eta badaude beste hainbat single ba, gaur egun nahiko ahztutak edo ez ezagun bezala gelditu direnak berai, e, diskosizidasek aterazuna adibidez, sintonia independiente izeneko LP bat, no Bilbo eta inguruko talde pilo bat biltzen zituen, ba, ba garaiko, ba estilo dezberdinetan e, punk, pop, edo after punk, ni web, holako gautza dezberdinak Bo, bueno, gu guazen guriarekin eta eman diazai egun kaina piskat gaiari <tusurra> MZD, Bilbotarrak, hauei ba, buruz ez dut askorik ezango, zeren dena ja jakina da. Diska bikaina dituzte, e, azken aldian ba, nahiko historio arroxa eta kulebroi ba, olako historiak emandizkibote, baina gu diskak kien geldituko gera, eta esan behar ba, grabazion tatik ez irela oso gustora irten. E, hemen dauden talde gehienak bezala Ziran gustora irten Ez zitsaien aterazena gustatu Baina nire ustez Danbaren zati eta ultimatumen Zatia ba, nahiko Ondo irten ziran ba, Adibidez ultimatu tal taldearen Zuzeneko kalitatea Ikusirik ba, Diskauntan ba, nahiko Alde ateraz zitsaien gauza Ta emezeden txundegunez ba, Beste bat ek. porkeria te iruñako taldea ere eta bizimotzeko ere eta bai buruz ba, gauza handirik ez dakit e, bizimotzekoak esan du ez bezala eta entzun dudan e, zuzeneko ba, kasetetan eta ba, beraien estiloa hemen grabatu zituzen bia bestiak baino askozez askarragoa eta zaratatxoagoa da hemen olako punrok nahiko honbat egiten dute Baina, zuzenekotan, ba, olako jarkortzikin, bat egiten zuten. Eta, hemen ditugu, ba, ez dut uste hauek, itzultzerik izango dutenik. Ba, ba uste, ba, izan zutela, bajaren bat ere, taldean. Eta, ba, diska hau hizteko ba, haus edugu. <gülüyor> herbitzio taldea eta beraien oi oi oi ba egia san ba etzetzaien ondoegirten hauek arrasoia azukaten beraien grabazioa baino gerora beraien sentimientos y diska ikaragarria kargarria etorriko zenikargarri eta katxondoa eta horrekin ja puntu ona eman zuten ondoren beste diska batzuk etorri ziren gasolina y fuego edo beste bigeio, barkatu ez dut izan, igogoratzen orainz, dena buruz egiten dut, eta buru hau gero eta lelotu dagoa dagoenez eta batzutan neurona reboteka dabil aldez aldera, bat datuak galtzen ditut bidetikan. E, gero, pas, e, ondoren, ba, punk e, estilua eta eska estiloarekin horapitzkan da hastuz, aterazuten lendabeziko dizkan, eta ondoren, ba, rock, rock, roksaleagoak e, bihurtu ziren bere diskak eta eta zeo hostia gu e, bilduma ontazitzen egiten egera baino bilduma hau bukatu zaigu eta urte bat be, beranduago disko suizidazek berriz ere ba eskalerria punk izeneko bilduma bat atera zuen lau talderekin <tik> aien dantza bestia Eskata Patxangaren erregeak talde Patxangero Eskata Jaizale hau ba Gasteizekoa zen eta behin ikusteko aukera izan dituen ba ezaki 1986 eta 87 zazpian, Bilboko jaietan eta hauekin batera siniestro total jo zuten eta egun ikaragarria izan zen zeren e, ikurrinen eguna ikurriñare egunarekin koincidentzen zuen eta urte hartan ba ikaragarrizko istiluak egoen ziren e, izan zen lenda biziko aldian nere bizitzen horren beste polizia ikusten nuela eta eta han zeuden nik ikusita ta ba joka edo zen pasatzen zen guztieri eta istilu guztia zuen erdian ba, bilboko plazan e, jode plazaren izena orain ez dut goratzen, baina hori ez du inporta Ba, ia kontzertua ba, ba suspenditzeko egon ziran, baina azkenean ekin izan ba Kristo Giroarekin hoidek eta. Eta ba korreskada talde hauek beraien izan zuten beraien udako jita, yo quiero ser torero izenekoan leku guzitan eta jai guzitan entzuten zen. Eta ondoren, <coughs> ba, diska bat, di, beste hiru diska edo atera zituzten e, 43 volumenez, kuestion de kostumbres, eta sigo, uste dut, eta beraien bidea ba, eskatik ba, ba, pop rockera edo ba, joaten juan zen. Eta ondoren, beraien abeslaria triku, ba, bizkares hurra taldea, ba, taldeko partaide izan zen, on, ba... Krossover eta olako musika berriak egiten zituzten eh, aitzindario horretan izan ziren. Baina eskal herria punk, non eska eta punk, non eski, dagoen bildu mauntan, zegoen ba, bigarren taldearekin. Viruz de Rebellion naparrak. E, ba, Talde honek eskari nahiko ondo ematen zion. Ba, beste taldeak, baina... Zakit, patxanga kutxu hori gutxia bat zeukaten eta eska kutxu gehiago. Nahiz eta garaiko ba, txutone eta horako soinua izan. baino Gerora, e, virus de Rebellion niko gitarrizta... Ba, escape taldea sortu zuen eta ondoren nor taldea ere eta bueno, benaien bidea soberan ezagotzen dezue, edo edo ez baino ez du duazola ahondirik ere eta guazen ba, punk aldera eh, diskonek zaukan, punk aldera empieza vivo que te iba que va normal puede que te al poder amor se desata de forma a mí me da igual pero a forma a da igual Vomito, eta beraien me da igual, e, niri horrendik iakpuntan e, jartzen dizkidan abesti hoietako bat, zenbat aldiz dantzatu edo, edo abestu dugu abesti hau. Hauidek programa gogoratzeko eta ondo pasatzeko programa, hauidek eta vomito, me da igual. Ba, gogoratzen dut garagai hauetan ez e, diska hauek e, atretzen ziren garaian, ez nuela dirurik diskarik erosteko baino nire pasioa zaan punka eta. eta basezegoen denda txiki bat, zegoen, bat e, irungo auzo batean diska denda txiki bat, No, bazaukaten olako pixka denetarik zaborpile bat, eta bazaukaten beraien beren e, musikak, gogorraren punk eta heavy taldeak e, zeuden ba, ola, a, apartatu bat. Eta bertan diskak ikusi eta ta, dendariak, zi, e, diska horiek zintan grabatzen zizkizun, ba ez dakit, uste zirela, iruro gehi minutuko zintak, Lare unpezeta eta larogeita mar minutukoak ba, lare, el, boste unpezeta edo alako zerbait zen no, ba, bi diska eta erdia izaltzer zinan kaset bakoitzan oidekoi ba, bomitok Adibidez, e, ausa, izan zen beraien lehendabiziko estudioko grabazioa e, maketen ondoren Eta nire ustez hemen ba, nahiko indarra lortu zuten e, Gerora e, beraien lehendabiziko diskan lortu ez zutena e, El diska atera zutenean eretzako ba, eska amar gelditu zen Zeren e, beraien zuzenea, zuzenekoetan ba, nahiko suseneko portitza eta gogorra izan eta diskoak ez zuen hori isladatzen baliteke grabazio bai baino goazen ja gelditzen dan taldearekin bilduma ontakua, na zaigu berriz ere hau haupen Kriston saioa ertetzen ari zen eta eta hauek genituen txorromorro taldea, donostiarrak e, kalitate handiko taldea eta ohiarttzun gutxi izan zuena. Kriston musikariak ziren eta ba, grabazio honeta zaparte maketa bat eta hasinggel bat daukate soilik no, beraien hon e, ba, egitea erakusten duten, eta e, izan zuten beraien polemika txikian, e, non, e, e, euskal soldatuzkaren aurka Abesten zuten eta ba, zidurien, ba, jendia, ba euskal solduzka nahi zuela, baino azkenean demostratu zen bezala arrazoia zeukaten ohi dira gure txo romorro hoideketa. Eta ba ja, bukatzeko ilaga astirik ez dugu eta jarri nahi nuen kipuzkoa ba, Gipuzkoa eztar 82ko eginzan bilduma hortatik ba, no taldea no talde Donostiarra eh baiterè punkaren aitzindarian e, Donostiian aitzindariak eta bueno gauza askorik esateko garairik ez dugunez ba bat eh con eh, Rajoi ikusten badzuè zeren gauez Barkatu ahotxa mostu zait e, Kontuz Rajoy gaues aurkitzen badezue Zeren gaues ultraeroiez jantzen da eta badakizue Zer esango dizuen Ho ho ho ho ho Ho ho